Пътят на желанията. 26-та лекция от учителя Държана на 26 май 1926 година София. Верен, истинен, чист и благ всякога бъди. Как излезе опитът ви? Както виждам, той излезе несполучлив. Сега ще ви дам още един опит. Той е следният. Понеже Библията има 66 книги, давам ви възможност да изваждате всеки ден най-много до 66 лищета, докато познаете коя книга сте извадили. Най-напред ще извадите едно лище и ще се произнесете коя книга сте извадили. Ако не сполучите първия път, ще извадите втори, трети, четвърти, пети път до 66 пъти. Ако и след това не успеете, ще знаете, че опитът ви е излязъл несполучлив. На другия ден пак ще направите опита по същия начин. Който ни направи този опит, той не може да се счита за ученик. Невидимия свят ще ви изключи от школата и бялото братство няма да ви съдейства. Този опит е задължителен за всички. Ние ни обичаме ученици, които седят на два стола. Ще правите опита в продължение на цяла седмица и след това ще бъдете свободни. Един закон има в света, на който всеки трябва да се подчини. Не се ли подчините на този закон, вие ще излезете от школата и ще отидете в широкия свят. Дето искате или не искате, пак ще научите този закон. Тук ще го научите доброволно, там на сила ще ви го наложат. В света вие ще опитвате много закони, докато най-после чрез сред страдания ще се домогнете до единствения закон. Закон за послушание и изпълнение волята Божия. Ще кажете. Ние знаем тези неща. Какво знаете и доколко знаете, ще ви опитат. Как? Като ви дадат мъчни задачи, които трябва да решите. Добрият ученик се познава по това, как решава задачите си? Когато Бог ви задава задачи, вие трябва да ги решавате. С Него не можете да си играете. Казвате, не може ли да бъдем свободни? Кога е свободен човек? Когато греши или когато изпълнява волята Божия. Той е свободен. Казвате, човек може да мисли каквото иска. Той може да действа както иска. Не е така. Човек може да мисли само неща, които са възможни и приложими. Възможно ли е, например, той да мисли, че на главата си има 4 крака, с които да ходи? Или, че на гърба си има 10 ръце, с които да работи? Или, че на стомаха си има 4 пет рога и при това положение пак да се храни? Философия ли е това? След дълги размишления, волът намери че рогите могат да се поставят само на главата. След дълги размишления конят намери, че купитета могат да се поставят само на краката. След дълги размишления вълкът намери, че зъбите могат да се поставят само в устата. Ако е въпрос за руги за купита, вие не можете да измислите нещо повече от вола и от коня. Когато българите искат да кажат за някой човек, че е лош, а при това дълго време се е криел, показвал се е добър, те казват, най-после този човек си показа рогата. Какво разбирате от тези думи? За какви рога се говори? Мнозина мислят, че в новото учение няма наука, която може да се приложи. Те считат, че това, което тук се проповядва, не е реална наука. Казвам, покажете вашата наука. да е вашата наука? Де да е вашата философия? Какви са резултатите от съвременното възпитание? Днес има много възпитателни методи и системи. Какви резултати дадоха те? Вие ще възразите, че човечеството е имало велики философи, като Платон, Аристотел, Кант, Бекон и, др... и прочее. Питам, какво направиха тези философи? Кант можа ли да преобрази Германия? Бекън можа ли да преобрази Англия? При толкова много философски школи и системи, човечеството днес се намира в положението на фалирал търговец. Съвременните хора се нуждаят от философия, която има живо, практическо приложение в живота. Иначе, вървят ли по стария път, те ще имат старите резултати. За пример, някой жена казва, аз трябва да бъда майка. Ако това, че ти трябва да бъдеш майка е достатъчно, тогава и птичката, и кравата, и вълчицата, и ловицата са майки. Обаче, какво разрешиха тези майки? Майката трябва да разреши въпроса на добродетелите, че като роди едно дете да предаде и на него своите добродетели. Значи, не е достатъчно жената само да бъде майка но тя трябва дълбоко да разбира своето положение и да го използва разумно. Някои мислят, че знанието може да дойде отвън, да се присъди по механически начин. Това е невъзможно. Всеки ще се заеме усилено да учи. Не е въпрос да станете философи, но трябва да работите според възможностите, които Бог е вложил у вас, за да развиете всичко, което ви е дадено. Това се изисква от вас като ученици. Питам, защо сте дошли на Земята? учите. Земята не е място за щастие, но за учение. Земята е велика школа на живота. Колко време ще седите в тази школа? Вие не сте изпратени на Земята за вечни времена. Може да седите 5, 10, 50, 100, най-много 120 години, след което време ще напуснете тази школа и ще отидете в някоя по-висока школа, пак да учите. Ако имате силно желание да останете тук, вие можете да живеете и над 120 години, но ще ви назначат разсилни. Станете ли много възрастни и като разсилни няма да ви оставят? Ще кажете... Докато бях млад, държахме в школата. Не, човек ходи на училище, докато учи, без разлика на каква възраст е. Сега ще ви задам няколко въпроса, на които да отговорите. Кажете ми, какъв е коефициентът на живота? Коя е най-щастливата зодия, през която човек трябва да се роди? Както виждате, много неща има да се изучават. Някой от вас не иска да учат, не искат да правят упражнения и опити, които задавам. Човек трябва да учи, да прави опити, ако иска да се освободи от своите стари възгледи. Ако ви запитат в какво се заключава новото учение, вие трябва да отговорите последния начин. Новото учение се заключава в това да научим, че старото учение нищо не ползва, нищо не може да направи. Докато човек не съзнае дълбоко в себе си, че нищо не знае, той не може да учи. Това подразбира, докато човек не изпразни пълната стомна или пълното шеше, той не може да сипе в тях нищо ново. Съвременните хора се намират под влияние на външния свят, на обикновения живот, в последствие на което, не могат да се проникнат от новите идеи. За пример, вие минавате покрай някоя хубава къща и казвате «Хубава е тази къща». Добре е човек да има такива, такава къща. Вървите по улицата и виждате един господин добре облечен и казвате «Добре е човек да бъде така хубаво облечен». След това срещате един министр в автомобил и казвате «Добре е човек да бъде министр». Да се разхожда с автомобил. Питам, министърът, който се разхожда с автомобил, по-щастлив ли е от Тебе? Онзи човек, който има хубави дрехи, по-щастлив ли е от Тебе, онзи, който има хубава къща, по-щастлив ли е от Тебе, кога са хубави външните неща, срещате някой пълен човек и казвате, колко е управен този човек, истински управен човек е този който има мускули, а не излишък от мъзнини. В тялото му не трябва да има никакви наслоявания. Лицето му не трябва да бъде изпито с клътнали очи. Клетките на целия му организъм трябва да бъдат в хармония помежду си. Разумната природа е създала човека красив. И ако той е изгубил своята красота, причината за това не е природата, а той самият. Ако вие видите вашия пръв образ, Пръв портрет, който Бог е създал и го сравните с днешния, който имате, ще се очудите, че почти няма прилика между тия два образа. Сега човек трябва да се заеме с възпитанието на своята плът, а не на своето тяло. Тялото не се възпитава, то е по-умно от човека. Клетките също са по-умни от господаря си. Това, което хората наричат плът, представлява безброй желания, които могат да се оподобят на обикновените семенца попаднали в някоя почва. Желанията на плъта нищо не ползват човека. Те трябва само да се обоздават. Щом знаете това, вие трябва да разчитате на тялото си, а не на плъта си. Вие трябва да познавате своето тяло заедно с всичко, което е вложено в него. Вие трябва да познавате вашите мисли и чувства, без които не можете. В тялото обидава от време на време душата. Тя създава етерната обвивка на тялото. Когато се говори за мисли, за чувства и за действия, ние подразбираме, че между тях непременно трябва да съществува вътрешна връзка, вътрешна хармония. Това е необходимо във вашия живот. Ако искате да придобиете знание, нямате ли вътрешна хармония в себе си, колкото и каквото знание да придобивате, ще ги забравите. Някои от вас са свършили университет, други гимназии, но помните ли всичко, което сте учили? Кажете, например, кой е главният град в Патагония? Или кажете, кой е най-високият връх в американските планини в Северна и Южна Америка? Или в Африка, или в Русия. Или какво знаете от цялата история, стара, средна и нова. Много неща сте учили, но и много неща сте забравили. Това не е за упрек, но ви обръщам внимание да видите колко много има да учите. Ако някой от вас се готви за изпит по история, например, той е смел, защото сега учи, знае повече от другите, който е държал вече изпита си. Той изказва, аз знаех много неща, но ги забравих. Представете се сега, че при вас дойде някой външен човек и ви каже, моля ви се, понеже сте окултен ученик и знаете добре законите, кажете ми какъв метод за възпитание трябва да приложа към своето дете, което е много своенравно, упорито. Вие ще му отговорите, че детето трябва да се остави свободно. Обаче, законът на свободата работи само при формулата БП. Тази формула е вярна през всичките времена на вечността. Това значи, че през цялата вечност човек има възможност да опита резултата от своите желания. И един ден, когато се увери в тяхното непостоянство, той ще започне да търси правия път. За това обаче се изисква дълго време. Ето защо човек, оставен свободно да се развива, сам на себе си, той ще може да се добере до правия път, но за това се изискват дълги лутания. Друго е, ако той знае законите и може да се самовъзпитава, той ще съкрати времето на своето развитие. Много от съвременните хора се учат от своите опитности. За пример, те знаят, че на лотария не може да се разчита, но това не им прече цял живот да очакват и резултат на лотария. Те с години очакват да спечелят нещо от някоя лотария и така се заминават от този свят с надеждата, че все ще спечелят някой ден. Дойдат ли отново на земята, тази идея в тях пак оживява мощен е техният билет. Все ще им, ще им донесе някоя голяма сума. И те очакват. И те, като се говори за свободата, това подразбира. По отношение на духа, ще работите с закона на свободата. По отношение на плъта, ще работите с закона на вътрешните ограничения. Да се ограничава човек, не значи, че трябва да се измъчва. Представете си, че днес не искате да идете. Имате желание да направите опит да дадете своето ядене за този ден на някой беден човек. Друг път ще постите два деня и ще повикате двама души да ядат вместо вас. Това е малък опит за съзнателно ограничаване желанията на плата. Обаче, от една страна да постиш, от друга да спестяваш, това е престъпление, а не спестяване. Някой казва, да спистя някоя друга пара за черни дни, да се осигуря, да се спася от бедствия и нещастие. Спасението, осигуряването на човека не се заключава в пистението. Когато човек издивява харчи нещо, той нека свободно харче, но разумно. И когато писти, пак разумно трябва да писти. Сега хората живеят в крайности. Или много харчат, а малко пестят или малко харчат, много пестят. Някой казва, богат е моят баща, аз мога да ям, да пия колкото искам. Значи, щом баща ти е богат, ти трябва да прияждаш и да пианстваш. Не, богатство на баща ти не е дадено, за да го използва синът, дето трябва и не трябва. Бащата е богат, за да използва на това богатство само там, дето трябва. И тъй, кажете ми един метод за приложение на любовта. До сега аз съм ви говорила за любовта, а тази вечер искам вие да ми говорите, да ми дадете един метод за приложение на любовта. Приложете само за една седмица и наблюдавайте дали под нейното влияние ще можете да преобразите хората около вас, да ги направите добри. Сега аз ще бъда ваш ученик. Ще ви слушам, а вие ще бъдете учители. Ще проповядвате за любовта. Дали ще цитирате нещо от някой видим професор или учен, това е ваша работа. Но едно знае аз. Вие сами не вярвате в любовта и методите за приложение, които препоръчвате. Вярата ви в това, което проповядвате, мяза на вярата на онзи ревностен проповедник от Руси, който със своите проповеди успял да обърне много баптисти към Христа. Един ден, както проповядвал на слушателите си за отварянето на очите на слепия от Христа, Изведнъж той почувствал присъствието на Духа Божий в себе си, който му казал «В този момент вън сиди един сляп. Излез и му кажи в мое име да прогледа». Проповедникът, вдъхновен от това посещение, веднага слиза от амбона и смело се запътва към вратата да отиде при слепие и му каже «В името на Господа Исуса Христа казвам «Прогледай!» Обаче Изведнъж той изгубва смилостта си, спира се пред вратата и си казва Ами, ако кажа и той не прогледа, тогава ще отложа опита за друг път. Слепият човек и до сега още не е прогледнал. Този проповедник не може да приложи Христовото учение на опит. След този несполучлив опит, той отиде в Русия и навярно е останал там при Большевиците, но дали е приложил опита, със слепие не се знае. Казвам, приложете опита, макар и да не успеете. Ако слепият не прогледа, кажете, братко, не успях сам, но ще повикам някой от моите братя на помощ. Като дойде и той, двамата ще кажат, в името на Господа Исуса Христа, прогледай. Не успеят ли двама души, ще извикат трети, пети, десети, докато отворят очите на слепия. Който служи на Бога, той не трябва да се страхува. Изобщо страхът е спънка в живота на всеки човек. Един американец, милионер, бил сляп и за да се освободи от своето нещастие, той обещал 1 милион долара на този лекар, който се наемил да го изликува. Имало един лекар, който ликувал слепи, но ги подлагал на големи страдания – правил им особени инжекции, операции и така нататък. Един беден работник, също така сляп, като чул, че американецът трябва да се подложи на такава операция, отишъл при него и му предложил следното. «Ако искаш, нека лекарът направи опита си върху мене и ако излези сполучлив, тогава да го приложиш и върху тебе. Няма защо ти да се подлагаш на такива страдания». Милионерът веднага се съгласил на това предложение и бедният работник бил подложен на лекарски опит. Правили му инжекции, операции, но нищо не помогнало. Едно силно вераища жена, която научила за постъпката на работника, помолила се усърно на Бога и работникът прогледнал. Обаче в същия ден богатият американец умрял. Защо умрял този богаташ? Защото той искаше да придобие зрението си на гърба на бедния човек, без страдания. И тъй, ние не трябва да бъдем страхливи. Когато искаме да придобием известни блага, трябва да имаме доблест, да понесем всички страдания. Когато искаме да намерим божественото знание, ще напуснем домовете си, Гори и планини ще преминем, само да го предобием. Непреодолима жажда трябва да изпитва човек, когато търси божественото знание. Никаква спънка в живота му не трябва да го обисърчи. Никаква мъчнотия не трябва да го спре в пътя му. Как можете да се наречете окултни ученици, ако не постъпвате по този начин? Питам. Какво можете да направите, когато един ден свършите школата? Ще кажете, ние да получим диплом, че сме завършили окултните науки после лесна работа. Какво ще правим? Окултният ученик е онзи, който може да докаже на някой видим професор, че съществуват душа и дух в човека. Как ще му докаже? Той няма да спори с професора но ще отиде при него и ще го запита. Господине, какво е вашето мнение по въпроса за душата и духа? Съществуват ли душа и дух или не съществуват? Професора ще отговори. От последните научни изследвания за происхода и развитието на клетката се вижда, че душа и дух не съществуват. Добре, седнете на стола, аз ще направя един опит, от който вие сами ще се убедите съществуват ли Душа и Дух. Той изважда Душата от тялото му и го пита, сега е има ли Душа или няма. Според твоите последни научни изследвания, обясни, кой е вторият човек, който сега седи на стола и кой си ти, който го наблюдаваш. След това пак изважда Духа от Душата и последната се простира на леглото. Къже сега, кой е третият, който вижда едновременно и първия и втория? След това намества духа в душата и душата в тялото и професорът дохожда в първоначалното си положение, като казва «Видях и дух, и душа и вярвам вече, че те съществуват». Друг пример. Вие като окултни ученици отивате при един болен, който страда от тумор в друговете и за когото всички лекари казват, че няма да оздравее. Понеже съвременната медицина не е намерила лек за неговото ликуване, един казва, че този болен е така роден, друг казва, че той ще живее само още един месец, трети казва, че повече време ще живее и така нататък. Обаче, отивате и вие при този болен като окултен ученик. Направите няколко паси, духнете един-два пъти над него и той оздравява. Питам, това магия е ли е? Не. Това е резултат от истинско практическо знание. Истински учен е онзи, който може да възвърне ума на един извеен човек. Ти духнеш три пъти над този човек и умът му се възвръща. Той започва да разсъждава. Какво ще кажете на това? Това е наука, която всички трябва да придобият. Апостол Павел е казал Ще се похвалят със, своя, със своята немощ. Какво е разбирал той по думите със своята немощ? Това значи Аз не се страхувам, но ще се подчиня, ще се подам на Бога да направи опит с мене. В този смисъл писанието казва Силите на унези които чакат Господа, ще се възобновят. Някой казва, велико нещо е окултната наука. Тя не може да се приложи, не е за обикновени хора. Да се говори така, то е все едно да се казва, че Слънцето е голямо нещо, но не се отнася до всички хора, освен до велики, големи адепти. Не. Както Слънцето има значение и за най-малките същества, така и окултната наука има приложение и в най-малките прояви на живота. За пример, някой човек е болен, не може да спи. Какво трябва да направи? Ако се ликува по медицински начин, ще вземе някое наркотично средство и ще заспи, без да си е починал както трябва. Ако иска да поступи според методите на окултизма, ще си каже – ще се легна сега, ще заспя дълбоко и след 6 часа здрав, хубав сън ще се събудя. Съвременната медицина препоръчва срещу треска хинин, а окултизмът препоръчва да употребиш мисълта си срещу микробите на треската. Ще кажеш на микробите. Заповядвам ви в продължение на 25 минути да излезете вън от моя организъм, защото съм зает. Отивам на работа. Друг случай. Имаш да дължиш някому 20 000 лева. Ако не си окултен ученик, ще тръгнеш при този, при онзи приятел, ще искаш пари назаем, да си изплатиш дълга. Тук ти испарят, там ти изпърят, докато най-после някъде ти услужат. А ако си окултен ученик, няма защо да се молиш на този и на онзи, но ще вземеш магическата туяшка и мотичката си и ще отидеш да намериш Де има заровени пари? Ще разкопаеш, ще вземеш колкото ти трябва и останалите пак ще заровиш. Това значи наука. Някой казва, аз не съм глупав да тръгна с една тояшка из гората да търся къде има заровени пари. Това е наука именно. Аз считам по глупав човек онзи, който тръгне да търси пари от банкер на банкер или да залага това-онова, отколкото да отиде в гората и да изкопае заровените пари. Казвате, какво ще помислят за нас, като не видят да купаем в гората? Вие трябва да отидете сами, никой да не ви види. Можете ли да определите с помощта на лескова или наметна медна пръчица да има заровени пари? Не само това, но ако вие сте истински окултни ученици, като изпаднете в нужда, всеки ще ви помогне. Като вървите по улицата, някой богат човек ще ви спре и ще каже Господине, от две години насам съм определила една сума от 450 000 лева за някой честен, добър човек. Както виждам, вие сте един от тия хора. Затова давам тази сума на вас да я употребите, както намерите за добре. Колко такива хора има днес, на които може да се даде тази сума още при първото виждане? Казвам, тие са едни от най-близките задачи, които ученика трябва да разреши. Вън от тие задачи има и по-велики. Какво по хубаво от това да имате доверието на невидимия свят, да ни дадете възможност да разполагаме със силите на природата? Задача на ученика е да спечели доверието на невидимия свят, да му повярват известни, известни тайни, да му открият известни закони и формули, които щом произнесе, да му се притикат на помощ. Обаче, при разрешението на тези задачи от ученика се изисква чистота. Той трябва да бъде чист и целомъдрен. Докато човек не е чист и целомъдрен вътре в себе си да не допуща в съзнанието си никаква мисъл, която да го отклони от Бога, той не може да има велики постижения. Имате ли тази честота и целомъдрие и целия свят да ви обещават да не се съблазнявате? Вие трябва да знаете, че всичкото богатство за вас е присъствието на Бога в душата ви. Имате ли това богатство? Всичко можете да постигнете. За да постигнете това богатство, от вас се изисква учение, опити, усилена работа върху себе си. Много опити трябва да направите, докато постигнете това богатство. Някои от опитите ще бъдат несполучливи, но това не трябва да ви обесърчава. За пример, мнението на обществото, както и на вашите близки върху окултизма, често ви влияе и вие постепенно започвате да отпадате духом, и да се обесърчавате в работата си. Мнози на външни хора казват: окултистите са извеяни. В първо време вие не се подавате на техните думи, но полека лека започвате да се вслушвате в думите им, да се съгласявате с тях, докато започнете да вярвате, че те имат право. Сега ще ви запитам следното: Кой е най-важният и жизнен въпрос за вас? Всички ще отговорите, че най-важният въпрос за вас е изпълнението на волята Божия. Така отговарят всички религиозни хора. Представете си, че вие отивате в Лондон и търсите някой богат човек. Кое е най-важно за вас в този случай? За вас е важно да знаете името на този човек, улицата и номера на къщата, в която живее, както и посоката. Докато се доберете до тези данни, знаете ли колко време е нужно? Не е лесно да се намери някой човек в такъв голям град като Лондон. Питам, знаете ли защо окултната школа се намира сега в България? Знаете ли кой е председателят, кой е секретарят на школата, в коя улица и номер живеят те? Вие не знаете кой е председателят и. Кой секретар на школата? А искате да знаете, кои са членовете. Често говорите за Всемирното бяло братство. Но тази идея не ви е ясна. Някои казват, дали наистина съществува някакво бяло братство или е нещо фиктивно. Един наш познат в Америка от няколко години насам иска да намери някои членовете на бялото братство, но не може да ги намери. Защо не може да намери нито един от тях? Защото те не се откриват. Ако срещнете един член от белите братя, той никога няма да каже, че принадлежи към бялото братство. Той нищо не говори за себе си, но дори минава за прост за обикновен човек. С това той изпитва вашата прозорливост, вашето знание. Той носи знака на бялото братство, но ако вие сте сляп, няма да го видите. Ако имате вътрешна подготовка за да схващате и разбирате, вие ще погледнете и ще видите знака, който белите братя носят. По този знак ще ги познаете. Ще кажете, защо не могат всички да прогледнат? Питам, защо Христос не изликува всички слепи, а само един? Какъв беше този, на когато Христос отвори очите? Той беше човек на вярата, Кои болни изликува Христос, които имаха вяра? И днес ликуването става основа на същия закон. Безверникът нищо не постига. Който има вяра, всичко може да постигне. Ние не говорим за вярвания, но за вяра, която проистича от душата и се изявява като непреодолим купнеш от човека към търсене на истината. Като ви говоря по този начин, някои казват, ние не сме от напредналите. Не. Когато се сравнявате едни с други, вие намирате, че сте по-напреднали от този, от онзи, докато се сравнявате познание с високо напредналите същества, които са завършили своето развитие, намирате, че нищо не знаете. Това именно трябва да ви дава потик импулс да вървите напред. Влезете ли в клас, всички трябва да, да, всеки трябва да сене на мястото си, да се концентрира и да започне да размишлява. По този начин, вие и дни други ще се поощрявате и ще създадавате атмосфера на хармония, която ще ви благоприятства в работата. Човек трябва да възстанови хармония в себе си отвътре, а не отвън. Трябва ли да дойде учителят отвън, за да застави учениците да мълчат, влезе ли ученикът в клас, той трябва да повдигне мисълта си нагоре и да се зърцава. Той трябва да се абстрахира от всякакъв шум, нищо да не го смущава. Успее ли да се средоточи при тази обстановка, това говори за силата на неговия характер. Всички трябва да се упражняват в това направление. Ако човек не предобие способността да концентрира своята мисъл, да се издигне над обикновените условия, той ще се чувства изтощен и смъчен при условията, в които днес живее. Стане сутрин, главата го боли. Цялото му тяло е уморено, мозъкът уморен. Коя е причината за това състояние? Когато човек не възприеме достатъчно прана от въздуха, той всякога се усеща слаб, измъчен, без живот и сили в себе си. Кой е виновен за това, Той сам. От него зависи да възприеме повече прана, понеже в природата и има изобилно. Всяка болест има свои причини. Виението на свят, например, крие причините си в стомаха, сърдечните припадъци, полките в слепите очи също така имат свои причини. Окултният учник обаче трябва да се служи с окултната медицина, да борави с тайните сили на природата. Казвам, моето желание сега е всеки от вас да има доверие към законите на разумната природа и да, да знае, че щом поступва съобразно тях, ще има добри резултати. Има ли добри резултати, ще има и подемна духа. Който няма подемна духа, той не може да учи. Вдъхновение е нужно на всеки. Някой седи с наведена глава и казва «Отидоха младените ми, работата ми не върви». Казвам, този човек още не е започнал работа, а се оплаква, че младените му отишли. Дойдете ли в това състояние, знайте, че вие сте в фаза, отдето отново можете да започнете. Който се счита стар, немощен – Нека се обърне към няколко свои брати или сестри, които се чувстват бодри вдъхновени и ги помоли да му направят няколко паси. Щом му направят няколко паси и духнат три пъти, няма да мине много време и ще видите, че този стар човек се е подмъдил и започнал да работи. Човек лесно може да се преобрази, но знание се изисква за това. Питам, защо съвременният човек устарява лесно? Защото той мисли, че много знае. Днес знае много, но утре се намери пред някаква, някаква мъчнотия и се обесърчи. Ден след ден той се обесърчава, докато най-после се отчая, отпусни ръце и замине за онзи свят. Дойде след това свещеникът с скандилницата и започне да чете. Упокой Господи душ... душо Рабо, Твоему, Господ не може да го упокои. Той трябва да знае какво и колко познание има, да не се самозаблуждава. Човек трябва да прави опити със себе си, да знае какво може и колко може. Станеш сутрин, виждаш лицето си набръчкано, устаряло. Направи си няколко паси и се погляни после в огледалото, да видиш какво си направил. Казвате, ще остареем, няма какво да се прави. Думата старост подразбира мъдрост. Кажете ли, че устарявате, разбирайте, че ставате мъдри. Говорите ли за младост? За младостта си разбирайте, че трябва да обичате, да любите. Любовта е пресъща на децата. Старият мъдрият човек знае много неща, разбира, а детето обича. То не се срамува от любовта. Детето ще отиде при дядо си, ще го прегърне и целуни. Любовта дава, а не взема. Затова децата са гъвкави, пъргави. Да обичаш някого, значи да влезеш в него, да му дадеш нещо и да се зарадваш, че се дал. Това подразбира млад човек. И тъй. Младият е като топлината. Старият е като светлината. Младият топли, старият свети. Младият е извор, чешма, която постоянно дава. Старият е свещ, която седи на едно място, пръска светлина надалеч и осветява пътя на минувачите. Старият човек трябва да свети като светия. Влиза ли вечер в някоя изба, той не трябва да се служи с лампа. Не може ли да ходи вечерно време без лампа, той не е светия. Светията изпуща светлина от себе си, понеже неговата мисъл е интензивна. От мозъка на светията излиза светлина, както от очите на лисицата и на вълка. Вечер очите на лисицата и вълка светят като фенери. Когато някоя лисица влезе нощем в курника при кокошките, тя ги погледне, те се оплашват от светлината на очите и падат на земята. Тя се приближава към тях, избира си под и се заминава. Ако лисицата... Със светлината на своите очи може да оплаше кокошките. Колко повече окутният ученик със своята светлина трябва да изплаше лошите духове. В деянията на апостолите се разправя за един случай, дето 10 ученици на Христа били повикани някъде да изпъдят един лош дух. Те му казали, в името на Господа Исуса Христа ти заповядаме да излезеш. Той не е излязъл. В името на апостол Павел, Павел ти заповядаме да излезеш. Той пак не излязъл, но им казал И Христа познавам, и Павел познавам, но вие, които ме пъдите, вас не познавам. На това отгоре този дух набил десете христови ученици и пак не излязал навъл. Питам Геройство ли е това да те набият, да те изгонят и ти да не можеш да преодолееш и най-малката мъчно, мъчнотия? Да проповядваш едно нещо, да бъдеш окултин ученик е друго нещо. Ученика трябва да бъде сигурен в успеха на това, което предприема да направи. И най-малкото нещо, което върши, той трябва да го направи така, че никой да не може да му конкурира. Това малко дело ще му послужи като подкваса за неговото мляко. Няма ли този подкваса в живота си, млякото му ще остане неподквасено. Това значи, не прилагате ли новите идеи в живота си, вие няма да имате подкрепата на невидимия свят. Новото, което иди в света, е в сила да трансформира енергиите на ума, сърцето и волята на човека, по нов начин, като му създаде и нов мироглед за живота и за природата. Това носи новото учение. Казвате, какво донеси Христовото учение? То донеси любовта и вечния живот. Христос казва, това е живот вечен, да познае тебе един на го, истина го Бога. Това е окултна формула, с която може да се работи. Какво крие в себе си думата Бог? Ако изтълкувате думата «Бог» и на еврейски язик, в нея ще намерите метод за развитие на вярата. Ако разгледате буквите в думата «Бог», буквата «Б» означава растение, развитие на божественото в човека. Такъв човек може да се нарече добродетелен. Буквата «О» показва условията при които доброто може да расте. Буквата «Г» определя посоката, към която трябва да расте доброто. Крайната буква «Л» е закон за равновесие. Значи Бог е това, което расте и се развива в човека в дадена посока, в резултат на което ще се получи плод. Да вярваш в Бога, това подразбира, да използваш разумно условията, да намериш смисъла и целта на живота – и да знаеш, че никой не може да те вземе това, което си придобил. Онова непреривно съзнание, което постоянно ни подбужда към деятелност, към работа, това е Бог. И като скърбим, и като се радваме, сме в Бога. И като вярваме, и като не вярваме, пак сме в Бога. При едно разбиране, вие изпитвате скръп. Пред друго радост, при едно разбиране, вие изпитвате омраза, пред друго любов. Вие сами сте причина за контрастите в живота. Това са дълбоки философски въпроси, които ще ви потикнат към работа, към занимание. Много от учениците в школата са си индивидуализирали. Всеки мисли само за себе си, за никого не се интересува, очаква само да дойде Царството Божие на земята. Така живеят и животните. Гледате говедата на полето. Всяко от тях мисли за себе си. Обаче нападне ли вълкът някой от тях, всички тичат на помощ. Ако вълкът попадне в аурата на говедата, те ще го избудат. Не попадне ли в тази черта, той ще избяга. По същия начин и вие трябва да си помагате. Дойде ли вълкът и хвани едного от вас, останалите трябва да му се притикат на помощ. Помагате ли си взаемно и Бог ще ви помага. Не си ли помагате, стоите ли на страна един от друг, вълкът ще дойде и ще вземе един от вас. Заследния път ще дам на всеки от вас като задача да изликува един болен. Същевременно ще ви дам и някои опътване да видим, колко от вашите опити ще бъдат сполучливи? Въпросите за подмладяването и за магическата пръчица са трудни. Те не се отнасят до всички. Малцина могат да правят опити с тези въпроси. Обаче, всички могат да правят опити за ликуване на хора и за възпитание на децата. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъди. 26-та лекция от учителя, държана на 26 май 1926 г. в София.